Povestea vieții mele, pista 59. și Veștile de pe frontul apusean arată mereu izbânda de partea dușmanului. Englezii suferă îngrozitor. Iași, sâmbătă 31 martie, 13 aprilie. La 12 am primit pe Roman, care ceruse audiență ca să-mi lămurească purtarea ce-o avusese. După spusele lui, nu-mi cape nici cea mai mică îndoială că germanii vor fi învingători și din pricina asta... El încearcă să-i trateze ca pe niște prieteni, iar nu ca pe dușmani. L-am ascultat cu răbdare, dar l-am rugat să înțeleagă și el punctul meu de vedere. Deși fusese siliți să cedăm, eu mă împotriveam din răzputeri ideii că am fost învinși și sunt tot atât de convins, ca și până acum, că am ales drumul cel drept. Sunt din cei ce luptă și mor pentru o cauză. Când vine ceasul încercării, eu nu reneg pe cei ce mi-au fost prieteni până ieri și mă închin în fața steagului lor. Sunt până la înverșunare, aceasta îmi pricinuiește multă suferință. Nu simțeam nici cea mai mică ură împotriva dușmanilor mei, câtă vreme adversarii mei erau cinstiți și chiar puternici. Acum însă, când ne impun o pace grozavă și înăbușitoare, mă simt vrăjmașa lor fără măsură și fără chip de împăcare. Cu cât sunt mai aspe condițiunile ce ni le impun, cu atât mai mult mă alipesc în disperare de aliații. Marghiloman își apăra din răzputeri punctul de vedere. Se arătă dibaci la vorbă, curtenitor, plăcut cum e el întotdeauna. Dar, după părerea mea, prea îi privește pe dușmanii noștri prin ochelarii trandafirii și cu un optimism ce-mi pare greu de îndurat. Ne-am despărțit totuși prieteni și m-a rugat să-l chem de câte ori mă voi simți mai cu deosebire neliniștită în orice privință, ca să poată încerca să-mi lămurească starea de lucruri. Răspunsul meu a fost că, deși eram o adversară fățișe, chiar prea fățișe, niciodată nu refuzam de a discuta cu cei din tabăra opusă. Iași, duminică 1, 14 aprilie 1918 Azi am citit rezumatul unui articol din ziarul La Victoire, care a fost un balsam pe rănile mele. Găsi următoarele cuvinte. România n-a fost învinsă de germani, le-a fost predată de către Revoluția Rusă, cu mâinile și picioarele legate. Am primit pe Ioan Gheduca, și totdeauna plăcut. L-am găsit foarte slab și am avut o convorbire într-o câtva neplăcută, căci el n-are dârzenia mea și astăzi mă simt între tablă, față de cei care nu sunt atât de puternici ca mine. Luna aprilie 1918 a fost pentru mine o lună foarte întunecată. Nu mă puteam obișnui cu noua stare de lucruri. N-am încredere în noul meu guvern Și după cum se poate vedea Din cele spuse mai sus Simțeam o temeinică dezaprobare Față de punctul lor de vedere Totodată mi se întâmplă un lucru cumplit Învățai să urâsc Și această nouă stare sufletească Era ceva groaznic. Ura e ceva așa de profund străin firimele, Încât îmi părea ca o otravă În sângele meu Și mă dobora asemenea unei boli Niciodată nu mi-o dușmanul și mă războisem cu el în lupta pe față. Soarta, iar nu voința mea, făcuse adversari. Pe câmpul de bătaie n-aș fi refuzat să-i strâng mâna. N-aveam între noi o vrajbă a noastră proprie și în ochii lui Dumnezeu eram cu toții ființe omenești, fiecare din noi luptând pentru țara sa. Dar azi, când trebuia în zi să aud vorbind despre noile condiții de pace, ce ni se impuneau, îmuram dușmanul. Îl uram cu o greu de înțeles în clipele de judecată rece, iar ura aceasta mă făcuse o străină pentru mine însămi, așa încât abia puteam îndura propria mea tovărășie. E dureros să-mi citești jurnalul din acele zile, e atât de îmbibat de nemărginită în încât nu se poate transcrie. Voi cita așadar numai câte o pagină aici și colo, deși fie ce lucru e scris amănunțit zi cu zi. E o povestire obositoare, plină de întristare și de indignare, așa că n-ar fi deloc plăcută la citit, mai ales fiindcă vorbele mele sunt atât de îmbrășbite, încât într-un loc găsesc cele ce urmează. Aș dori să născocesc cuvinte noi neîntrebuințate până acum, cu care să rostesc scârba ce simt față de cei ce ne impun o pace îngrozitoare, opărțitoare, care ne înnăbușe sufletul. Acestea cuvinte sunt blânde pe lângă alte izbucniri. Cei ce aveau de îndeplinit o muncă pe care eu o numeam umilitoare, nu trebuie să fie avut față de mine porniri prea pietenești, iar eu îi priveam cu neîncredere. Poate că eram aspră și nedreaptă, dar eram credincioasă față de mine însămi și de idealul cel păstram în fața ochilor. Eu eram de fapt centrul de împotrivire, o ființă puțin plăcută pentru cei ce socoteau că n-am dreptate, însă o mângâiere pentru cei ce nu-și părăsiseră idealul în foarte bănuitoare, lucru de asemenea străin de firea mea. Nu mai eram niciodată sigură cu ce gânduri se apropia cineva de mine și dacă erau lupi în plană de oaie. Eram totdeauna gata de ceartă și toate astea îmi întunecau sufletul. La înfrângere, negocieri și tocmeri, iese de obicei la iveală tot ce este mai jos în om. Nu e fie ce om un erou. În unele firi intră și compromisuri și sunt pe lume mai multe feluri de a îndura nenorocirea. Unii se bucură să pescuiască în apele tulburi ce oglindesc pribeliști nu prea limpezi, iar cei ce s-a pleacă deasupra acelor ape n-ar fi fost prea îngânfați dacă ar fi putut să-și vadă echipul de cameleon. De obicei, de câte ori lucrurile iau o întorsăturărea, omenirea caută pe cineva în spinarea căruia să pună toată vina. În ziua de azi ajunsesem eu cel încărcat cu toată vina. Cei doritori să îmbuneze pe dușmani își închipuiau căiesc pe binele tuturor, să-mi ia orice putere și pentru asta trebuia mai întâi să fiu ponegrită. Cei ce credeau în izbânda finală a dușmanilor mă priveau ca pe o primejdie pentru îndeplinirea planurilor lor. Aceasta era firesc, căci cu mine nu se putea umbla pe două căi. Rămâneam neclintită, tare ca diamantul. Mai întristător decât orice, era faptul că slăbise dârzenia câtorva din cei cu care pornisem. Vederea lor limpede se tulburase și începuseră să chipzească în ce fel ar putea să-și schimbe felul de a gândi, fără să se facă prea mult de râs. Mi erau de o mie de ori mai urâți acești nestatornici, care, slavă Domnului, nu erau prea mulți la număr decât cei ce erau pe față germanofili. La mine nu pe decât tot ori nimic că nu putea fi vorba de un compromis într-o chestiune ca aceasta. Acum era îngăduit cu o învoire specială de la nemți să treci în partea țării de subocupație, iar de acolo soseau delegații. Unii oameni, neliniștiți și îngrijorați de căminul și casa lor, găseau curajul să treacă granița cumplită, care, ca și cicaticea unei râni, tăia în două țara noastră. Se întorceau totdeauna la ea cu vești triste și apăsătoare. Eram cu deosebire învrășbită de felul cum se purta dușmanul, cu ofițerii și soldații noștri demobilizați și plină de o adâncă neîncredere față de cei ce veneau de la București. Și aceasta nu fără puternice motive, căci se puneau la cale tot felul de uneltiri. Dușmanul stăruia din răsputeri să îndepărtăm din casa noastră pe cei care țineau mai dârși cu noi. Pe lista neagră se aflau prințul Știrbei și generalul Balif. Eu pândeam cu neliniște atitudinea guvernului nostru, cu teama neîncetată de a primi o lovitură dată pe ascuns. În ziua de azi se putea întâmpla orice și mă simțeam ca un animal într-o cușcă, totdeauna gata să se apere, fără a ști de unde și în ce clipă se poate ivi o nouă primejdie. Colonelul Boyle, viteazul și neînfricatul canadian, care intrase atât de neașteptat în viața mea, mi-a fost în acele timpuri de mare ajutor. El ducea lupta pe seama lui, nu recunoștea nicio autoritate și nu asculta de nicio altă poruncă, decât de cele dictate de propria sa conștiință. Avea o fire care te înviora, iar puterea lui stăpânită împărea ca o stângă cu neputință de unit în mijlocul unei mări frământate. Boyle era un om trecut de 30 de ani, de o statură puternică, cu trăsăturile feții energice. Era aproape urât, dar ochii lui de un albastru închis și ageri se făceau din când în când blânzi, aproape duioși, iar zâmbetul lui era blajin și liniștitor. Mâinile lui aveau o neașteptată eleganță, deși încreștarea lor era ca de oțel. O putere încăpățânată și o statornicie neînvinsă se răsplângeau din acest om. Despre el se putea zice cu adevărat un om și un cuvânt. În ceasurile noastre cele negre, când trebuiseră aliații să ne părăsească și să ne lase în mâna dușmanului, îmi strânsese mâinile, făgăduindu-mi că nici voința lui Dumnezeu, nici a oamenilor, nu-l vor putea face să mă părăsească atâta vreme cât eu și țara mea vom avea nevoie de el. Și într-adevăr s-a ținut de această făgăduială cu dârza hotărâre a firii lui neșovăitoare. Viața lui fusese un șir de nesfârșite aventuri. Cuvintele biblice, orice găsește de făcut mâna ta, fă din tot sufletul, parcă au fost scrise anume pentru Joe Boyle. Nu-i păsa de locul unde îl ducea soarta. De orice lucru se apuca, fie căutarea aurului în clomdiche sau înfruntarea bolșevicilor sau ajutorarea unei regine greu încercate, toate le făcea cu întreaga râfnă. În ceea ce îl privea pe el, de bani nu-i păsa, el n-avea trebuință, dar îi făcea plăcere să adune pentru că averea însemnează izbândă și poate fi cheltuită în orice fel de întreprindere. Oricare ar fi munca și în orice colț al lumii s-ar nu-i păsa lui, numai să fi fost o muncă grea care să-l silească să-și pună în joc până și ultima fărâmă de putere. Mânat de astfel de imbolduri, scăpase pe deputații noștri români din mâinile bolșevicilor. În timpul panicii evacuării, fusese răcărați cu toții la Odessa, iar după Revoluție se pomeniseră deodată că sunt prizonieri și fiind burjoa, erau într-o neîncetată primejdie de moarte. La urmă sosise o zi în care pasnicilor, din cine știe ce pricină sinistră știută numai de ei, îi urcaseră pe toți într-un vapor. Nu li se dăduse nicio lămurire și nici nu li se spusese unde aveau să fie duși. Se întâmplase să fie atunci boi în Odessa și fiindcă împromisese în înțelesul cel mai larg a cuvântului să se ocupe de români și aflând de halul în care se găseau, se repezise la port, unde văzuse că vaporul tocmai se desprindea de cheii. Fără arme, cum era, fără tovarăș, sărise pe bord și timp de două săptămâni, deși nu știa niciun cuvânt rusește, ținuse piept bolșevicilor, pe când duceau vaporul din port în port. A fost o călătorie fantastică și de necrezut, care se poate asemui, numai cu povestirea isprăvilor înfăptuite în vremuri de demult. În sfârșit, acest vitez canadian izbuti el singur, cu o forță și o voință aproape hipnotică să silească pe răzvrătiți care nu mai știau de legi, să încoreze vaporul cu încărcătura de prizonieri înspăimântați într-un port românesc. A fost o ispravă pomenită, o dovadă uimitoare de vitejie și de neînfricoșare. Un om singur, fără arme, fără putința de a se înțelege prin grai, să bage spaima într-o groată de ucigași înverșunați. E o poveste atât de stranie și de aventuroasă, încât aproape nu-ți vine să o crezi. Dar Joe Boyle e o personalitate atât de fără seamă, încât nu e de mirare că mi-am înflăcărat închipuirea, mai ales în timpul când eram striviți de nenorocire, când mulți dintre noi pierduse rănădejdea și posibilitatea de a mai lupta. Fiind și eu cu totul neresemnată și cu totul răzbrătită, a fost firesc să se nască între noi o neînvinsă prietenie. Ne-am înțeles din prima clipă când ne-am strâns mâna, parcă n-am fi fost niciodată străini unul de altul. Sfaturile date de el erau puternice, vitejești, înviorătoare, uneori chiar neînduplecate, dar totdeauna pline de însuflețire. M-a admirat din pricina puterii mele de împotrivire și avea încredere în statornicia mea și această încredere îmi dădea putere. Pot spune sincer că în acel răstimp întunecat al vieții mele, Joe Boyle în multe rânduri m-a oprit de la desnădejde. Când sosi vremea Paștilor, dobândii de la rege învoierea să plec spre locurile pe care le numeam ex-fronturi. Nimic nu m-ar fi putut hotărât să ascult slujba bisericească alături de guvernul de atunci. De față cu ei n-aș fi putut să mă închin. Soțul meu se arăta la început foarte nemulțumit și au fost între noi discuții aprinse, dar la urma urmei își dădu seama că eram într-o stare sufletească cu care nu se putea glumi. Puteam, dacă era nevoie, să păstrez tăcere, dar nu să mă plec voinții celor ce țineau atunci cârma. Așadar, era bine să ne întâlnim cât mai rar. Eu nu-mi tăinuiam sentimentele și regele la urma urmei s-o cotică aș fi mai de folos printre soldați și țăran decât la și unde eram pe față, în neînțelegere cu toți și cu toate cele ce se întâmplau. Așadar, mi s-a dat voie să plec la Onești și la Coțofănești cu cele trei fiice ale mele. Aici, căsuța mea, nimicită de flăcări, fusese clădită a doua oară. În tot timpul lunii următoare, această locuință făcută din bârne ne-a fost cel mai scump adăpost și, ca și lui Joe Boyle, un adevărat izbor de bucurie și de întărire. Coțofănești, vineri 20 aprilie 30 mai 1918 Deși petreceam noaptea în tren, ziua întreagă stăteam în căsuța mea de șartă, care fusese reclădită după incendiu. N-are altă mobilă, afară de masa cea mare din sufrageria salon și câteva scaune. Vreau să o rânduiesc casa astfel, încât să pot veni aici când am nevoie de o clipă de odihnă, după groaznica atmosferă de la Iași. Am adus cu mine pe doamna Copcov ca să facă perdele în diferite odăi. Pusei să-mi vopsească niște macaturi albe în portocaliu aprins. Ele se potrivesc nespus de bine cu pereții de bâne. Am de gând să vopsesc ca feniu închis pereții atacului meu, ceea ce va fi foarte odihnitor. A venit arhitectul și am lămurit ce mobile îmi sunt de trebuință. În deosebi vreo două-trei mese mari și grele, precum și niște scaune și etajere. Deși casa e lipsită de orice mobilier, stau acolo ziua întreagă și mă bucur de frumusețea proaspăta a primăverii, de frunzișul abia înmugurit și de mirosul încântător a tot ce crește din pământ. Erau foarte multe de făcut în căsuța mea și asta era pentru noi om de retnicire plăcută. Aveam cu mine pe Elisabeta și pe Ileana cu Nini. Am luat un dejun frugal după datina bisericească românească. Mignon, care era grozav răcită a trebuit să rămână în vagon. Am scris puțin șezând pe un scaun foarte tare, însă m-a bucurat nespus de mult liniștea, tăcerea și dulcea prospețime a primăverii. La șapte m-am întors la trenul nostru, care înainta până la Onești, unde după o cină cât se poate de simplă, am asistat la biserica satului la slujba foarte lungă a vinerii mari. Biserica devenise neîncăpătoare de soldați și de țărani. Înconjurarea bisericii a fost încântător de pitorească. Ne urmau sute de țăra și de soldați cu lumânările în mână și în depărtare se zărea marele cimitir militar, o adevărată oaste de cruci albe. Sub pomii năpădiți de floare, aproape fiecare mormânt purta o luminiță. După ce se sfârșit slujba, începui să trec de colo-colo printre multele morminte, punând câte o luminiță pe cele ce n-aveau. Toți cei ce veneau în urma mea îmi pentru acest scop lumânărica lor. Mi se părea că pășesc în anticul Hades. Deasupra noastră se lua la între stelele cu micile flăcări de pe morminte. Nenumăratele cruci albe și luminile mititele sub roditori, încărcați de flori, compuneau o priveliște minunată. Când izbutii în sfârșit să mă culc, n-am putut adormi, tot gândindu-mă la acei tineri viteși care zăceau tăcuți sub mormânt. În fericita neștiință a chinurilor bietei noastre țări. Coțofănești, sâmbătă 21 aprilie 4 mai 1918 Am petrecut și ziua aceasta în căsuța noastră de lent. De jur împrejur cântau privighetorile. Totul era plin de o pace dumnezeiască. Am de gând să fac din căsuța asta o adevărată comară, care să nu cuprindă decât lucruri țărănești. Numai paturile am să le aduc de la Iași. Și dejunul și ceaiul l-am luat aici, ba la urmă făcurăm chiar și o baie caldă, care mi se pregătise într-un fel de albie ciudată, așa încât mă întorsei în vagon înviorată. Greutatea a fost să rămânem treze pentru marea slujbă de la 12 noaptea. Mi-era teamă că dacă apuc să adorm, nu voi mai avea curajul să-mi fac datoria. Deși a țipisem puțin, izbutii să-mi adun puterile și să-mi fac intrarea în biserică, Tocmai când bătea ora 12, luând astfel parte la slujba învierii, înconjurată de un mare număr de sărani și de soldați. N-am avut răbdarea să stau cât timp a ținut slujba, care e nesfârșit de lungă, mai ales la sat, și de aceea mă dus să să mă odihnesc în vagon, iar la două mă întors la biserică însoțită numai de balif, căci Lisabita era prea obosită ca să ia parte la masa militară organizată de Paște. Masa pusă nu departe de biserică a fost foarte bună și frumos rânduită sub stelele cerești. Erau întinse două rânduri de mese, una mare pătrată rezervată ofițerilor și ceva mai încolo un pătrat și mai mare pentru toți soldații, care veniseră din diferite regimente ale armatei a doua. Făcui în conjurul tuturor soldaților și ciocnii o cu ei după datina românească. Ei erau încântați. Privi într-o mulțime de ochi strălucitori și văzui scripirea de fulger a multor dinți albi. Mă așezai apoi la masa ofițerilor și mă prefăcui că mănânc, în timp ce cânta muzica și se recitară versuri. Se închinară toasturi și se ținură multe cuvântări pline de credință. În mijlocul soldaților mei mă simt împăcată. Mă dusăi la culcare tocmai după ora patru. Duminica Paștelui am petrecut-o pe de a printre țărani, trecând din sat în sat. Îmi place să colind în mijlocul acestui popor liniștit și senin. Răbdarea lor e atât de minunată și dorința mea cea mai mare era să-i ajut pe cât era cu putință. De când căzuse asupra noastră nenorocirea războiului, îmi făcusem obiceiul să iau totdeauna cu mine merinde oriunde mă duceam. Sărăcia, fiind foarte mare, era de neapărată nevoie să nu mă arăt nicăieri cu mâinile goale. Vorbele blajine și bunăvoința nu erau de ajuns în toate împrejurările, așa că trebuia o neîntâlziată ajutorare. Am un lachiu foarte tânăr, care totdeauna mă urmează. Fiind mobilizat, purta uniformă soldățească. Îl învățasem cu obiceiurile mele de dărnicie, așa încât aveam toate la îndemână, la orice oră și în orice loc, de câte ori era nevoie. Întocmisem o mică echipă bine organizată. Colonelul Balif, care tocmai atunci pusese înaintat general, maiorul Georgescu, ajutorul lui, Costescu din serviciul poliției, și Ion Macedon, lacheul meu. Pe toți îi obișnuisem să fie aproape tot atât de neobosiți ca mine. Timp de doi anunci și istovitori, acești patru bărbați, a fost totdeauna gata la orice semnal meu, plin de răbdare și de credință. Nu puteam suferi să mă reîntorc la Iași, dar nu mi se dădea voie să lipsesc mult. Iași, sâmbătă 26 mai, 8 iunie 1918. A fost o zi fără tihnă, fără răgaz și tulburătoare, grozav de neasemănată cu cele petrecute în căsuța mea de bârne. Bineînțeles, am fost întâmpinată de o mulțime de vești din cele mai neplăcute. La 11 s-a slujit un mare parastas pentru soldații noștri căzuți în luptă, o slujbă mereu amânată de guvern, care nu îngădui să fie invitați și reprezentanții aliaților noștri. Le e frică ca nu cumva să supere pe germani. Situația este cu desăvârșire de neîndurat. Cum vom putea trăi astfel de vremuri fără răzvătire? Singurul ofițer străin în biserică a fost colonelul Boyle, pe care îl invitasem înainte de a ști că fusese să ceilalți. Lui Boyle prea puțin îi păsa de ordinele date. Îl invitasem eu și aceasta era de ajuns pentru el. Spre norocul meu, guvernul, prea puțin plăcut mie, n-a putut din pricina unei greve a căilor ferate să fie de față la slujbă, lucru de care mă bucurai. Slujba a fost de toată frumusețea, biserica era plină de steagurile regimentelor, cântările erau minunate și însuflețirea tuturor era mare. Îmbrăcată în uniforma albă a crucii roșii, cu lumânarea în mână, mă uitam de sus la lumea adunată și mă simțeam atât de adinc. Mama acestui popor sâșiat, îndurerat și atât de iubit, încât m-a cuprins o pomenită zguduire în clipa când minunatul corp învăluise în valurile sale Marea Biserică. Mi se perindă în minte tot ce era și tot ce ar fi putut să fie, nădejdiile noastre zdrobite, visurile noastre spulberate, cumplita stare de lucruri, numeroasele greșeli și mai presus de toate, chipurile tuturor celor morți, pentru o cauză în care, ca și mine, sără. Văzui și chipul micului meu Mircea, smuls de lângă mine, la începutul marii tragedii. Ochii mi se umplură de lacrim și începui să plâng, așa cum poate să plângă numai o mamă cu inima sfârșiată, mama unui copil mort și a unui popor chinuit, pe care ajunsese să-l iubească fără margini. A fost o clipă de adâncă zguduire și totuși privind acele fețe voinice și cinstite, acei oameni răbdători cu tristarea în ochi, care purtau în mână steagul. înspuse ingând, în gând, acest neam va trăi, trebuie să trăiască. Voi munci pentru asta din tot sufletul. Chiar de-ar trebui ca strădania mea să mă frângă în bucăți. Căci cu adevărat îmi pare că e o muncă peste puterile unei singure ființe. Crezusem că eram menită să fiu o regină mulțumită și nebiruită. Toată firea mea parcă îmi făgăduia aceasta. Se părea că sunt anume făurită pentru a juca acest rol. Și iată că din potrivă mi-a fost scris să fiu o regină tragică, învinsă mult mai tragică decât a fost Carmen Silva, deși vorbea necontenit de coroana ei de spini. Eu nu simțeam că menirea mea era să fiu martiră și totuși se părea că Dumnezeu a ales anume pe Nando și pe mine ca să purtăm o cruce care uneori pare că aproape covârșește puterile noastre. Am luat dejunul târziu și când m-am întors în sfârșit în camera mea, găsii acolo un vas de lemn plin de flori, trandafiri splendizi, bujori, stânjenei și campanule. Rămăsei mută de uimire căci de la începutul exilului nu mai văzusem atâtea flori. De unde oare vor fi venind? Și deodată băgai de seamă o carte de vizită pe care era scris, Salutare din Cotroceni. Cotroceni. Sosise Steinbach, intendentul nostru, și erau flori din grădina mea, din propria mea grădină, de dincolo, de acolo unde zace singur ce așteptându-ne. Aceasta mă doborâ cu totul și, întorcându-mă spre Elena Verticarii, care se afla lângă mine, căzui în brațele ei și începurăm amândouă să plângem. Să plângem parcă fără a ne mai putea opri. Dar nu puteam îngădui desfătarea durerii. Mă așteptau audiențele și a trebuit să sfârșesc câteva din ele până să pot vedea pe Steinbach, păzitorul căminului nostru năpădit de dușmani, păzitorul mormântului lui Mircea. A fost cu adevărat prea multă zguduire pentru o singură zi. A fost o durere chinuitoare ascultarea a tot ce avea Steinbach de povestit. Îngrozitor. Dar spune și el că Mackenzie e un om cum se cade. E un gentil om ce încearcă să ajute pe români și să asculte plângerile poporului. Are nume Scoțian și sânge Scoțian în bine. Poate așa se explică purtarea lui. Steinbach mă rugă stăluitor să nu fiu prea să nu arăt prea pe față sentimentele mele neîmpăcate. Iași, miercuri 30, 12 iunie 1918 Vremea s-a făcut deodată nesuferit de călduroasă, înăbușitoare. Orice semn de ploaie a pierit din ceruri, abia ne tragem răsuflarea. Aceasta a fost săptămâna audiențelor. Nici am încercat să lupt împotriva lor, așa că le-am lăsat să mă înnece ca un val. Dar azi o singură audiență a avut însemnătate. S-a desprins dintre celelalte imensă, întunecată, sinistră. Colonelul von Bradenstein, ofițerul german care a venit la Iași să demobilizeze trupele noastre. S-a crezut de cuvință să-l primesc și toată lumea era îngrijorată de felul cum aveam să o fac. Fără doar și poate a fost o clipă grozavă. Toți sângele din mine... Fierbea la prima întâlnire cu dușmanul și mai ales în asemenea împrejurări. Cât mi-ar fi plăcut mai bine să-l întâmpin față față pe câmpul de luptă. Mă întări ca oțelul ca să fiu cu totul liniștită. El se arăta sfios încurcat, iar inima îmi bătea cu putere. Începui totuși prin a-l întreba dacă era bine găzduit. Eram foarte stăpână pe mine și nici de cum sfioasă. Dar totuși se iveau tăceri în convorbirea noastră, căci prea multe lucruri ne despărțeau, prea mulți morți pe amândouă părțile. Dar de partea lor mai era și îngrozitoarea pace pe care noi o impuneau cu sila. La 24 aprilie-7 mai 1918 s-a încheiat tratatul de pace de la București dintre România pe de-o parte și Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria, Turcia pe de altă parte. România este nevoită să cedeze Dobrogea să accepte rectificări de frontieră în Carpați, prin care se cedau în sumând 5.600 de kilometri pătrați, și să încheie în robitoare convenții economice, agricolă, a petrolului, a pădurilor, etc. Poate că am fi fost în stare să trecem peste morți, dar peste condițiile acestei păci nu. Aceasta el o știa. Vorbirăm despre război și despre puterea urii dezlănțuite acum asupra lumii întregi, de lipsa de hrană ce se simțea peste tot, de lipsa de ploaie la noi, care poate vestește pentru mulți foametea. Toate acestea le spuneam dintr-un punct de vedere obștesc, însă în tot timpul simțeam în mine imensa grozăvie negrăită care se ascundea în dărâtul fiecărui cuvânt. Singurul lucru mai personal ce am spus a fost că auzisem cum Mackenzie încercase cât putuse să fie de bun față de români și că eu, regina lor, nu voi uita niciodată pe cineva care a încercat să ajute pe un român. Vorbi și despre tifos și spusei cum muriseră de această molimă soldații noștri anul trecut prin sate, cum fusesem alături de ei peste tot, cum îi văzusem murind și că nu mă feream de contagiune. Vorbi și despre zăpadă, despre lipsa de lemne și de zăpun, și totuși mereu, în vorbelor rosteam, fierbea grozava mea indignare împotriva condițiilor păcii. Bladenstein nu era nici gras, nici slab, nici înalt, nici mic, era mai mult urât și foarte ocheși, okay. avea ochii spărăciți și se simțea foarte încurcat, mai mult decât mine, deși eu eram la cheremul lui. Ne-am purtat cum trebuie să se poarte oamenii civilizați și bine crescuți. însă războiul a smuls de pe fețe masca civilizației și aceasta o știam amândoi, o simțeam amândoi. A fost o întrevedere groasnică pentru mine și când s-a sfârșit tremuram toată. Domnul să aibă milă de bietele suflete omenești. Spre seara am plecat cu Niki în mașina lui la stânca. Era o căldură groasnică. Stânca era uscată și însetată. Aerul era atât de greu, încât de-abia mă puteam târâ de colo-colo. Îmi venea să mă trântesc pe pași și să plâng, să mă culc și să mor. Toate erau însetate, toate voiau să trăiască, însă mureau de secetă. Se ofileau, se veștejau, se uscau pentru că nu mai voia cerul să le dea roa lui. Lumea moare de prea multă ură. Regele își dădu în sfârșit seama că nu era bine pentru mine să stau prea mult în Iași. Ajunsesem întru câtva la capătul puterii mele și apoi, în clipa de față, nu mai puteam fi de ajutor nimănui. Degeaba ar fi încercat cineva să mă înfrângă voința și nici nu putea nimeni să mă facă să-mi schimb punctul de vedere. Cred că a fost chiar o ușurare pentru pacifiști când cerui voie să mă duc din când în când la căsuța mea de bune. Așadar, au venit zile binecuvântate, când mi se îngădui să scutur de pe călcâie praful orașului și întovărășia unei unii prietene sau a copiilor mei să iau în stăpânire căsuța de pe deal. În tot timpul tinereții mele și a anilor de mai târziu, dorisem Apric să petrec o vară la țară, dar această bucurie nu fusese niciodată hărăzită. Îndatoririle mele și severele îngrădiri ale unchiului îmi stabiliseră orice libertate, orice nădejde. Astfel că a fost o ciudată întâmplare că tocmai în timp de război am putut în sfârșit să mi împlinesc cea mai mare dorință. Să mă bucur de primăvară în locuri pustii, departe de viața curții și de îndatoririle protocolare. Încântarea libertății mele în căsuța de la coțofănești aproape nu se poate descrie în cuvinte. Era un soi de extaz, înnebunindu-mă după fie ce pom, după fie ce plantă, după frunzișul proaspăt, după trandafilii sălbatici. Mă afundam în minunea revărsatului de zori și ala amurgului, în neștirbita simplicitate a vieții și în despătarea singurătății. Îmi împlinisem o scumpă dorință, mă bucuram de o viață liberă la țară și eram stăpână pe o căsuță mică, ale cărei uși se deschideau de-a dreptul în pădure. Cu neistovita mea sete de frumusețe, făcuse repede din locuința mea de bâme o adevărată comoară. Odaia mea îndeosebi ajunse să fie tot ce-mi dorea inima. Pereții, tavanul și podelele erau vopsite într-un cafeniu închis. Pe peretele de lemn de lângă patul meu, care nu era decât un divan lat cu maldăre de pene de toate nuanțele de portocaliu, Întinsesem o bucată de vechi blocat, bisericesc din Rusia, în nuanțe șterse de diferite tonuri de aur. Pe această draperie atârna o icoană înnegrită de vreme într-o ramă de argint. Un covor turcesc de culoare închisă acoperea podelele și, în loc de vase de flori, aveam obuzuri goale de toate mărimile, vechi și ruginite. Ici și acolo, câte un vas sărănesc de un verde luminos, sau o tipsie de aramă dintre cele întrebuințate de țigani. Împreună cu perdelele de un tom portocaliu închis, îmbinarea culorilor era o odihnă pentru ochii mei, atâta vreme obosiți de priveliști îngrozitoare. Această cameră se deschidea pe un cerdac de lemn și, în simplicitatea ei rustică, era cu adevărat un cămin de pace și odihnă. Era foarte plăcută la vedere și sufrageria salon. Mărișoară avea în mijloc o masă grea și mare octogonală. Pereții erau de brad în culoarea naturală, dar simțind nevoia unui petic de culoare izbitoare, vopsisem un prosop de baie în portocaliu închis și îl întinsem în mijlocul mesei. Pe el era întotdeauna așezat un vas scund și larg de aramă, plin cu flori sau cu frunziști de un verde luminos. Când lumina soarele această odaie, vasul de aramă scrita ca aurul. Pe pereții neîmpodobiți nu erau nici tablouri, nici gravuri, afară de o singură icoană, care înfățișau un sfânt impunător cu o barbă nemaipomenit de lată. Pe acest cuvios bătrân îl poreclisem, sfântul celor patru vânturi, căci spuneam că aceasta era casa celor patru vânturi. Venerabilul meu sfânt purta în jurul capului un nimf bătut cu pietre scumpe, și era cu adevărat o ființă de un aspect zguduitor. Era și el zugrăvit pe un fundal de aur vechi în culoarea frunzișului de mesteacă în toamna. Netăgăduit că suța mea de bârne era un locaj de odihnă încântător și tuturor care o vedeau le plăcea tot atât cât și mie. Venea multă lume să mă vadă în singurătatea mea. În cei ce mă iubeau și erau dezgustați de cele ce se întâmplau în lumea oficială. Ușile mele erau deschise oricărui musafir și masa mea se întindea după numărul oaspeților. Generalii diferitelor corpuri de armată erau musafirii cei mai obișnuiți. Văitoianu, Grigorescu, Mărgineanu și Hasdiul meu prieten Moșoiu. Venirea noi și colonelul Boil. L-am luat cu mine odată într-o lungă plimbare, prin crângurile înverzite de primăvară și am arătat fostele noastre poziții militare, precum și drăguța mănăstire mică de la Moșinoaia, unde își găsiseră pentru un timp, mormântul, câțiva din cei mai viteji ofițeri din al doilea batalion de vânători. Mi era drag acest locaș sfânt, plin de adâncă poezie, ascuns printre mestece seculari, chiar în inima codrului, cu vechea lui biserică de bârne și cu singuraticul ei călugăr, tot așa de bătrân ca și sfântul celor patru vânturi al meu. Era numai mai jerpelit, mai puțin mulțumit de sine, și fără niciun limp în jurul smeritului său chip. În această zi am descoperit un măr care înflorise întârziat chiar lângă biserică. Culoarea lui trandafirie se desplindea de pe fundalul cenușiu. Rupsei câteva ramuri și le pusei pe mormintele soldaților noștri. Boyle avea multe de spus și întocmi pentru mine câteva planuri de ajutorare a sătenilor săraci. Făcea tot ce putea ca să mușureze greutatea ce m-a păsa inima. Era un prieten minunat, puternic și cu principii pline de vitejie și de înălțime morală. Îmi ținea ochii mereu ațintiți asupra idealurilor mele. Punând în joc sentimentul meu de onoare, făcea să-mi pară orice tânguire ca ceva nedemn. Ca și Balif, Boyle avea în el ceva neînduplecat. Lua toate lucrurile în serios, fără șovăire, însă era om de ispravă. Înzestrat cu darul povestirii, avea atâtea de spus din viața lui aventuroasă Încât niciodată n-aveam timp destul ca să le ascultăm pe toate În vremuri de desnădejde era un tovarăș nespus de înviorător și dătător de putere O nuanță neașteptată de puritanism, ca din era reginei Victoria, adăuga mult la ciudățenia lui Niciodată nu bea și nici nu fuma Ileana mea se înnebunea după el, iar el îi umplea sufletul tânăr cu maxime viteze și sănătoase, pe care le purta apoi cu dânsa mai târziu în toată viața. În timpul șederii mele la Coțofănești, mai descoperi o mănăstire numită Bogdana. Mănăstire zidită în 1666 de marele logofăt Solomon Bârlădeanu. Am o dragoste deosebită pentru asemenea vechi locașuri sfinte, care se găsesc mai ales ascunse în voi adânci, departe de drumurile umbrate ale acestei lumi zgomotoase. Bogdana era o mănăstire mai puțin smerită decât Moșinoia. Avea o biserică de piatră în stare bună, înconjurată de ziduri înalte, și era locuită de cel puțin 12 călugări. Am dat peste acest lăcaș de o deosebită frumusețe în o minunată zi de primăvară când înmugurea frunzișul proaspăt și erau în plină înflorire merii și ciuboțica cucului, în anotimpul încântător, când lumea apare nou, când privighetorile cântă și totul pare duios, încărcat de viață și de sfătare, ca un cântec de iubire. Mi-aduc aminte că am suit un deal scund în dosul mănăstirii, unde se înălța un pulc mic de brazi, negri ca noaptea, pe fundalul luminos al unor mesteceni, ce de-abia dau un munguri, așezată pe un trunchi de copac căzut, privind jos ca vrăjită, la zidurile înalte ce încercuiau mănăstirea, curtea interioară și cimitirul. În jurul picioarelor mele creșteau în pete galbene nenumărate flori de ciuboțica cucului. Dincolo de dealurile păduroase se zărea, subțire ca un nor verde, frunzișul proaspăt. Departe pluteau sunetul tălângilor și notele în picături lichide ale unei mierle. Înspre mine venea încet, printr-o pajiște acoperită cu gălbenele de baltă, un călugăr tânăr de tot, cu băta în mână și urmat de o turmă de oi. Pace, frumusețe, liniște. Sufletul meu părea că le soarbe până în adânc. Farmecul coțofăneștilor sta în faptul că trăiam în strânsă apropiere cu țăranii. Cum erau multă lipsă și multă sărăcie, ajunsei repede centrul oricărei ajutorării. Casa mea avea ușile deschise tuturor nevoiașilor, dar nu era ușor să te lupți cu lipsurile lor și nu nele zile, când venea un număr prea mare, nu mai știam nici eu ce să mă fac. Balif, care numai pe jumătate îmi aproba dărnicia, ridica din numeri cu cuvintele Nu v-am spus eu? Ce păreau că stau scrise peste toată ființa lui plină de împotrivire. Totuși îmi făcut rost de un mare cazan în care se pregătea în fiecare zi o ciorbă grasă și hrănitoare. În jurul lui se adunau zilnic cei mai flămânzi, care își aduceau străchinile de pământ și lingurile de lemn. Ei primeau această pomană neașteptată cu liniștită lipsă de mirare, atât de caracteristică țăranului român. Era în apropiere un sat țărac numit Boștea Galea, pe care îl luase mai cu deosebire sub ocrotirea mea. În satul acesta aveam, Ileana și cu mine, mulți prieteni. Boștea Galea, fiind departe de drumul mare, nu se putea ajunge acolo decât pe jos, călare sau cu carul cu boi. Cunoșteam amândouă fiece casă, numele fiecărui locuitor, înrudirea dintre fiecare și toate amănuntele asupra certurilor dintre neamuri. Baba Elisabeta, cea mai bătrână din sat, trebuia totdeauna aceea din tâi să primească vizita noastră. Așa era protocolul. Colibai era mică de tot și foarte săracă, însă cât se poate de curată și de bine rânduită. Bineînțeles, tânguirile ei erau fără sfârșit. Ba trebuia cărpită acoperișul casei, ba dăduse boala în găini, ba nu mai dădea vaca lapte. Dincolo de ușa ei strâmbă, se adunau toți locuitorii satului, gata să ne ia să ne ducă pe la casele lor, îndată ce vom fi trecut de pragul bătrânei. De era poreclită Lisabeta a lui Ștefan, Ștefan fiind moșul ei cel bătrân, care, pe cât se pare, juca un rol foarte nensemnat, în afară că a lui era baba Lisabeta. El și arar la iveală și se vede că se simțea mai bine printre găinile bolnave și vaca fără lapte decât în sărăcia bine rânduită a casei lui. Peste cea mai îmbelșugată căsuță din tot satul domnea mama Anica. Avea o fată tuberculoasă, Maria, și un șir nesfârșit de copii. Printre aceștia erau Stanca și Dumitru, nelipsiții noștri tovarăși, care își petreceau cea mai mare parte din zi, ținându-se după noi peste tot, sau așezați cu răbdare pe pragul casei noastre, așteptând să ieșim iar la plimbare. Mama Anica era mai plină de tânguiri decât toate celelalte femei din sat. Fața ei, îmbătrânită de griji, păstra urmele frumuseții ei de demult. Și pe când se jelea asupra multelor ei nenorociri, își apăsa peste gură capătul basmalei albe de pe cap, parcă ar fi vrut să ascundă trista ei semnare. Ridica din număr și da în ce din cap, dar în ochii ei se citea adânca răbdare a celor ce ară pământul. În fruntea tuturor necazurilor anicăi, era bineînțeles sărmana bolnavă Maria, o fată frumoasă, însă galbenă ca căciara. «Firește, luai pe Maria subosebita mea oprotire!» Mă îngrijii să fie îndesturator hrănită câtă vreme eram eu în apropiere. Lăsai și nenumărate provizii pentru timpul când voi fi departe, dar din nenorocire săraca Maria n-avea să fie mult pe acest pământ.